це джерело честі, доблесті й геройства. Всі ці патріотичні почуття роздирали дрібненьку душу товариша Положая і тоді, як він пробирався бригадними дорогами до того поля, де мав угоркотіти мій каліка-універсал, і тоді, як він зайвий раз переконався в надійності свого джерела інформації, і тоді, як кружеляв він для профілактики довкола польового механізаторського вагончика, а також тоді, коли товариш Положай, нарешті відважившись, штовхнув своїм директорським плечем податливі дверці механізаторського притулку, щоб виявити там того, хто хиляється, засудити і затаврувати. Все відбувалося за сценарієм, затвердженим уже і не на землі, а в небесах. Положай ускочив до вагончика, митнув, перемитнув хитрим поглядом, бачити, не бачити – Досить легко і просто виявив, що на узенькому тапчанчику якісь дві дошки зовсім не той безмежно широкий дощатий піл, що вольки на каменоломні лежить тракторист Сміян, але не спить, як треба було сподіватися, а просто лежить, дивиться на дерев'яну стелю вагончика, про щось не видумає, може мріє. Головне ж зовсім не зважає на появу свого безпосереднього начальника, директора МТС товариша Положая Давида Демидовича. Інший на місці Положая продемонстрував би всю солідність своєї посади. Поважно пройшов у глиб вагончика, усівся на лавку під віконечком, роздавив ноги, відкашлявся і вчинив справжній допит трактуристові, що так обурливо порушує трудову дисципліну. Однак Положай був не тільки директор МТС, а ще й хитрий український дядько. Тому його дій ніхто не міг передбачити, навіть він сам. Ускочивши до вагончика, Положай одразу і вискочив звідти, тобто не зовсім вискочив, а так. Одна нога там, друга тут. А він зачепився в дверях, став ні туди, ні сюди, сказати б зайняв позицію відповідально безвідповідальну, надав своєму личку, як грізнішого виразу, гукнув. «Сміян. Ну? Ти чого ти лежиш? А що? В мене план зябливої оренки летить, а ти лежиш. Чхав я на зябливу оренку. У тебе що з трактором? А нічого. Як то так? А так? Тоді як же? А так, як до війни». Сміян, ти мені не псуй показників. Знаєш, що за це буде? М -м -м. Я тебе ще раз питаю, чого лежиш? Тоска. Тоска? А що це таке? Неохота розказувати. Ви б краще двері причинили. Холодом тягне. На що ж чобу ти скидаєш? У вагончику собаки не вдержиш? Я чобіт не скидав усю війну. Маю право тепер полежати без чобіт. Положай двері причини, Велена відійшов одних, стояв, підпираючи одвірок спиною. Не Слухай, Сміян, я давно збирався з тобою побалакати. Якийсь ти не такий, як усі. Який же? Ну, не куриш, не п'єш, до дівчат не бігаєш. Все цими книжками, журналами шарудиш. Я твого батька знав, теж був чоловік не як усі. Організував колгосп у Зашматківці, набрав туди куркулів і підкуркульників. Нікого не розкуркулив, не вислав, як класового ворога, а тоді на весь район прогримів показниками. Все всміє на найкраще. У всіх зведеннях на першому місці, а половина земель – піски та невдовби, в чим секрет? Народ він все бачить і все знає. Придивилися і досміяна, еге, повний колгосп класового елементу. Та в нас половина людей перемерла в голод. Хто вмер, а хто і залишився. Ти хоч знаєш, що твого батька повинні були забрати за те, що злегався з класовим ворогом? Моєму батькові обеліск поставили за те, що вмер, захищаючи соціалістичну власність. Смерть його врятувала від тюряги. Він і тут усіх обхитрив. Приїхало НКВД його брати, а він, значить, готов. Я мовчав. Батькове смерть стояла мені перед очима навіть тепер, після того, як чотири роки